Третата лекция руски афоризми. По-страшен от руския танки пияния му екипаж. Човекът е роб, защото свободата е трудна, а робството е леко. Без нравственост не действат никакви закони. Социални, исторически, економически и всякакви. Който е изгубил пътя си е влязал в лабиринт. Има само две форми на живота. Гниене и горене. Не с богатство се живее, а с човек. Мъдрият вижда зад завесата, но е мълчалив. Дъщерята е красота, синът е почет. Някои са събрани от дявола и от сатана и така се живеят. Куковицата кука, защото си няма свой собствен дом, собствено гнездо. Който не научи своите деца на волята Божия, той е по-лош от разбойник. Честотата е по-важна от красивото лице. Мъдрите знаят как и след смъртта се твори добро. Не този е милостив, който често дава милостиня, а този, който никого не обижда и не въздава на злото със зло. Не забранявай на глупака да си върши глупостите. Това са неговите поуки. Лъжата е в честна дявола. Винаги предварително се сеят семената. Всеки търси истината, но не всекия твори. Не търси истината от другите, ако я няма от тебе. Усмивката е ръкостискане с душата. Злото не е отсъствие на доброто. Злото това е добро. За да придобиеш ангелски характер е нужно дяволско търпение. Никаква родина няма да ти помогне да се върнеш при Бога. Само истината може да ти помогне. В човешкото щастие има нещо тъжно. Полуистината е истина за непросветените. Над всичко господства промисъла на Всевишния. Злият човек е разрушител на себе си. Този човек е празен, който е изпълнен със себе си. Добрият човек не е този, който умее да прави добро, а този, който не умее да прави зло. Божията ръка е владиката. Бог най-добре знае, какво да даде на човека и какво да не даде. Беден е човекът, в когото го няма Бог. С тъмяна напред и с дявола на шията. Някой чете да бъде твоята воля, а мисли, ами кога ще е моята? Щом мислиш лошо, няма за какво да се молиш на Бога. Не се е родил родение, а е умрял. Светът не се намира само в твоя прозорец. Мълчи, когато Бог е убил. Това е тайно благодеяние. И крила има, но няма на къде да лети. Никога не вярвай на щастието. И от Божията милост много хора загиват. Лавът се страхува само от мравките. И най-лошото най е по-лошо от лошото. Мързеливият и седейки спи, а като лежи, работи. Който се страхува от морето, да стои в локвата. Локвата е света, морето е вечния, безкрайния живот. По-лесно е да избягаш от инфаркт, отколкото от, твоят, от своята глупост. Нашата глупост ни прави болни, а болестта ни прави мъдри. От всички лекарства най-доброто лекарство е правилния живот. В спора с глупака се ражда втори глупак. Глупостта влиза в този който е спрял своето развитие. Животът е това, с което ние го изпълваме. Силен е дявола, но няма воля. Не от дявола, а от своята глава пропадаш. От чистия смях, Хората пият мед.